Ya ayuhah al-lazina aman uttaku allah haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhah al-naas uttaku rabbakumu al-lazhi khalqakum min nafsin waahidah wa khalqa minhaa zawjah wa basa minhuma rijalan kathira wa nisaa wa attaku allah Ya ayuhal الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولاً سديداً يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فجرفاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أسلك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Saudara-saudari pembaca saham hari Saudim, sidang pendengar Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia daripada kita menyambut wali bila tafsir kita dan kita masih lagi membincangkan ayat yang keempat, iaitu laa ilaaha illallah subhanahu wa taala a'udzu billahi rajim. Malik yawmiddin. Ataupun qiraah yang lain yang juga diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Malik yawmiddin. Allah adalah Maliki Ya'um Yidrim Ya'um ini biasanya terjemahkan dengan hari Kata ini kalau kita lihat dalam Al-Quran Al-Karim Subhanallah Dari sudut ijaz quran ini Diulang sebanyak 365 kali Artinya hari dan tahun ada 365 hari Dan diulang dalam Al-Quran juga Perkataan Ya'um ini Kepada angka 365 Namun demikian Kalau kita perhatikan sedang pendengar sekian Tidaklah semua itu mengandungi makna yang sama yang kita kenal dalam erti kata kehidupan Hari dalam kehidupan kita Al-Quran menggunakan kata yaum ini Kalau kita rujuk dalam kitab-kitab bahasa Arab Contohnya Mufadat al-fadhi al-Quran yang oleh al rawi al-Asfaha Ia merujuk kepada waktu ataupun period Yang kadang-kadang panjang Dan kadang-kadang seperti yang disebut Memaksudkan itu hari yang bermaksud 24 jam Jadi alam raya ni Kalau kita lihat di cerita pernah kita bincang Yang satu masa dahulu dalam masa 6 hari tapi malam hari ini bukanlah maksudnya 6 kali 24 jam. Kelahiran Nabi Isa juga dinamakan sebagai hari kelahiran. Dan ini tentu hanya berlangsung dalam beberapa saat saja kelahiran itu. Tapi Allah guna dalam kataan yaum juga, maknanya merujuk kepada period, satu waktu. Manakala Ad-Din pula telah kita huraikan terdahulu dengan segala sekalian. Bahkan semua yang terdiri daripada huruf yang terdiri daripada huruf-huruf dal ya nun Ataupun dibaca dengan din ataupun dain Berasal perkataan dana yadinu Yang semuanya merangkumkan atau menggambarkan hubungan antara dua pihak Di mana pihak pertama mempunyai kerudukan yang lebih tinggi dari pihak yang kedua Jadi perhatikan kalau perkataan dana yadinu ini merujuk kepada Ataupun istadana meminta hutang Merujuk kepada si peminjam yang biasanya di kalangan orang kaya Dan juga yang nak meminjam Peminjam dengan pemiutang, apa pemiutang, apa istilah ini? Yang meminjam dan juga yang memberi pinjam. Yang meminjam daripada seorang yang kaya yang memberi pinjam kepadanya. Apa istilah yang tepat yang digunakan dalam kamus DBP? Pentingnya wujud kepada seorang yang kaya memberi bantuan kepada seorang yang miskin. Maka begitu juga kalau sub malik yawmiddin yang kita telah lihat dalam asar riwayat Umar Khattab radhiyallahu anhu. ini telah kita bincangkan pada kuliah yang lalu dalam musannaf Ibn Abi Syaiba, dalam Hiliyatul Auliya ada disebutkan dalam dar al ibn bua oleh al baihati bahwasanya semasa khutbah radhiyallahu anhu pun berkata hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu wa taahabu lil ardi al akbar ala man la takhfa alaihi amalakum ini adalah mentafsirkan penjelasan kepada hadis riwayah ibn majah ya, al tirmidhi ya manni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda al kayyisu man da'a na nafsuhu wa lima ba'da al-maut aqis man da'ana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut wa wal ajizu man atba'a nafsuhu hawawa hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani orang yang cerdik itu orang yang sentiasa memuhasabah dirinya da'ana da'ana ni maknanya menghitung dirinya umpama orang hutanglah sentiasa ingat hutangnya bagaimana bila nak selesaikan orang yang amanah orang yang amanah ni berhutang untuk bayar semula orang yang tak amanah ni berhutang untuk enjoy untuk menampakkan kekayaan Untuk menggunakan hak orang lain ni haram hukum dia Tidak ada keberkatan dalam hidupnya Maka dalam hadis Nabi SAW Menggunakan dana merujuk kepada orang muhasabah. Jadi Kalau kita perhatikan sedang pendengar sekalian Sudut bahasa ini Dana, Yadinu Merujuk kepada hubungan antara dua orang Seorang berkeadaan lebih tinggi Seorang keadaannya lebih rendah Jadi ad ini telah kita huraikan pada kuliah lalu Dalam sahih tafsir Ibn Katsir pun Menyatakan perkara yang lebih kurang sama Sahih Tafsir Ibnu Katsir ini, salam dengan sekalian, satu kitab tafsir unik yang hebat. Dia mengemukakan riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah pun diselect, dipilih dan hadis-hadis yang digunakan merupakan hadis, hadis sahih. Bukan masalahnya kalau kita guna hadis dhaif, tak ada masalah. Imam Ibnu Katsir pun bawa cerita Israiliyat bahkan dalam tafsirnya. Tapi Sahih Tafsir Ibnu Katsir ni dia meng-dia meringkaskan. Bila meringkas tu mudah untuk kita baca dan faham. Kerana kalau dia terlalu panjang, kita baca satu ayat, akan mengambil rasa bermuka surat untuk menghabiskannya, tentulah mengambil masa yang panjang. Berbanding dengan sahih tafsir ibn Kasir yang selalu saya tazkiahkan kepada para pendengar ini, mulia Allah supaya melikinya ini sebagai satu investment mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, menjadi mudah untuk kita faham, dia ringkas, padat dan sekarang pun zaman instant dapat kita faham dengan mudah. Maksud yang dikenalkan di situ tanpa menafikan, Kepentingan untuk kita belajar dari guru-guru yang dapat menyampaikan, memahamkan kita kepada kalam Allah. Jadi ad ini diertikan, kata Ibn Abbas, pandangan inilah yang paling masyhur menuju kepada pemalasan, perhitungan. Karena hari itu merupakan hari apa yang Allah SWT peruntukkan terhadap makhluknya tanpa ada pengecualian. Kita tidak tahu berapa lama berlangsungnya hari pemalasan itu, silakan pendengar aslian. Kita tidak tahu berapa lama waktu perhitungan itu dijelaskan oleh Allah SWT. Tapi kita dapat lihat berbeza-beza ayat dalam menjelaskannya. Sebagai contohnya, kita lihat dalam surah Maryam. Nanti kita ada peluang kita bincangkan surah Maryam. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam ayat yang ke 93 In kullu man di s wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi Kecuali akan datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melainkan dalam keadaan tidak akan datang kepada Allah Melainkan pada hari itu Keadaannya seperti seorang hamba Lekad <Sessizuk> ahsahum wa'adahum addah Semuanya Allah telah menentukan jumlah mereka Dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti Tapi bila kita lihat ayat ke-28 surah al jasiyah pula Allah menjelaskan Wa carakulla ummatin jasiyah. Kelu a m a t e n t u d a g a i l Allah, ini hebat sungguh maksudnya Ayat ke-65 surah Jasiyah ini Allah menjelaskan, dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu semua akan dibalas akan apa yang telah kamu kerjakan. Bagi kita yang masih basarab, kita baca ini gentar terus tidak mengasingkan. Itu sebab telah kita huraikan pemimpin yang unggul seperti Umar bin Abdul Aziz tidak tidur malam. Keadaannya waktu menjadi waktu menjadi gabenor sebelum itu gabenor Madinah pada zaman pemerintahan sepenuhnya Sulaiman bin Abdul Malik badannya tegap gemuk. Tiba-tiba bila beliau menjadi khalifah beberapa tahun selepas itu dilihat oleh seperti yang telah kita huraikan sebelum ini dilihat dalam keadaan tulang rusuknya kelihatan boleh dikira berapa tulang rusuknya seperti yang disebut oleh Salamah bin Dina seorang muhaddis bahkan seorang alim dari Madinah yang menceritakan keadaan ini. Persoal masalah mazih yang telah kita uraikan pada kuliah lalu. Beliau ni teringat satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya sentiasa muhasabah diri untuk muhalati muddin mu'min inna baina aydikum aqabatan kaudan mudarrasatan lan illa kullu dhamir mahzul semuanya di kamu ni ada satu Halangan yang begitu Menyusahkan bahkan akan menjatuhkan siapa Wa iminkum ila waridu na ala Na'ala rabbika hatma makadriyah Kesehatan kamu pasti akan melalui titian sirat itu yang halusnya Lebih halus daripada rambut yang telah dibelah tujur Tidak akan Siapa mendapat dapat melalui ini, Melainkan orang yang kurus Yang sentiasa bang bangkit pada waktu malam Berita hajud Omar bin Abdul Aziz ini Sentiasa menangis pada waktu malam untuk memikirkan keadaan dirinya sebagai seorang hamba yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa orang seperti Umar aziz ini memahami ayat Malik Yawmiddin dan kaitannya dengan ayat-ayat lain yang menghuraikan antara satu sama lain. Dalam Quran ini kalau kita baca kita harus memahami bahawa Quran ini saling mentafsirkan satu ayat daripada yang lain. Seperti ini tafsir Al Quran dengan Quran. Ayat keempat surah Al-Fatihah ini boleh kaitan dengan ayat yang ke-3. Dari surah Maryam In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda Tidak ada surah orang pun di langit dan di bumi Kecuali akan datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mura selatku seorang hamba Demikian juga ayat Yang keduduklah rapan dari surah Al-Jasiyah Wa tara kullu umatin jasiyah Kullu umatin tudaa ila kitabihari yawmatu jizawna ma kuntum ta'malun. Ta Hadha kitabuna yantiku alaikum bilhaq Inna kunna Pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya Pada hari itu kamu dibalasan Tak ada apa yang telah kamu kerjakan Allah SWT akan berfirman Inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu Dengan benar Sesungguhnya kami telah menuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan Jadi ayat ini kalau kita perhati Kita lihat Ada seolah-olah macam ada pertindanan. Tadi kata satu orang datang bertemu dengan Allah, seorang demi seorang. Dan dipukukukan hadis laisa bainakum laisa bainaka wa bainahu tuljuman. Antara Allah SWT dengan hambanya tak ada seorang pun yang menjadi tukang terjemah. Tak ada seorang menjadi orang tengah. Kalau kita di dunia ni, ada apa masalah kita jadi orang tengah untuk selesaikan, untuk bantu, menerma, memuraikan perkara-perkara itu. Jadi bagaimana kita nak taufikkan antara dua ayat? Sama ada ayat yang ke-95 dari surah Maryam ini Dengan ayat yang ke-28 dari surah Al-Jahsyiah Ayat surah Maryam ini ayat surah yang ke-19 Surah Al-Jahsyiah pula adalah surah yang ke-45 Dengar sini baik-baik para penonton yang dimuliakan Allah sekalian Para pendengar yang dimuliakan Allah Ayat yang ke-95 dari surah Maryam Allah menjelaskan Wa Dan tiap, tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri Ayat ke-80 di Surah Jahsiah ayat yang ke, surah yang ke-45 ini wasara kullu ummatin jahsiah kullu ummatin tudaa ila kitabihar yawma tudzauna ma kuntum ta'malun bagaimana kita nak taufikkan antara dua ayat satu mengatakan menggambarkan pertemuan dengan Allah itu Farda. Farda ni seorang seorang ayat 35 surah Maryam dan ayat ke-80 di surah Jahsiah pula menggambarkan berkumpulan-kumpulan nalah ada satu hadis Nabi sallallahu yang menggambarkan bahawa Tempoh berlangsungnya mahkamah Allah subhanahuwataala ni Allah seperti waktu memerah susu lembu susu binatang seperti yang digambarkan tetapi hadis ini kalau kita perhatikan hadis ini kebanyakan para ulama muhadzifun tidak mempersuji disurut hujahnya kekuatannya Kerana hadis ini hadis lemah siapa nih ini mulaikan Allah sekalian balasan yang diberikan tidak dijelaskan berapa lama mahkamah Allah ini berlangsung tapi dapat kita perhatikan dalam Al Quran Menyatakan bahawa nikmat syurga yang akan diterima oleh orang yang taat ini bersifat kekal sedangkan nikmat sedangkan azab neraka digambarkan sebagai kekal dan tidak kekal untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa di dunia cuma demi ahli maksiat dia akan disiksa. Dan selepas siksa tersebut berakhir, dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ini ada penjelasannya dalam kitab Riyadhus Salihin pada bab-bab yang akhir daripada Riyadhus Salihin sebagai contohnya. Jadi, balasan atau pengajaran diberikan ketika itu adalah sifat perseorangan, Bukannya kolektif sebenarnya. Bukannya seberamai ramai. Kalau beramai ramai mudahlah. Ini seorang-seorang Allah akan panggil untuk berhadapan dengan ini. Sebab para ulama membahagikan balasan Allah SWT ini. Sebahagian daripada ini, duniawi, ukhrawi Dan di akhirat kelak, seperti yang digambarkan, mahkamah Allah akan bersidang dengan begitu lama. Dipanggil satu kumpulan, umpamanya... Kumpulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Waqi'ah. "Sulatul awalin" dan "sulatul akhirin" dalam ayat yang berkali-lu min al-akhirin. Ini menggambarkan perhitungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu berlaku dalam konteks mula-mula dipanggil beramai bermalamai dan kemudian seorang demi seorang. Orang beriman ini berkelompok-kelompok. Itu sebabnya kita dapat perhatikan dalam perbezaan gambaran. Manusia surah Maryam ayat ke-95 Dan surah Al-Jahsi ayat ke-28 Jadi tujuan manusia ini dibawa ke depan Allah SWT Dalam berkumpulan Dan kemudian akan dipersoalkan seorang demi seorang Menggambarkan Maliki Yaudin itu Bahawa pertemuan dengan Allah itu Satu pertemuan yang berlaku Dengan Allah SWT Seorang itu tidak ada orang tengah Bagaimana ini akan kita huraikan lanjut pada kuliah yang akan datang, bagaimana penjelasan yang seterusnya. Allahumma shollallahu alaihi wa ala wasallam. Waalaikumussalam. Waalhamdulillahi rabbil alamin. Ubarakallah wa fi ala, Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.